Згадай, згадай, як танув срібний лід, як проваджали довгу зиму, нам перші проліски у слід дивились синіми очима. Згадай, як квітнула весна, бреніло райдугами небо, і чиста зоряна роса на віях сяяла у тебе. Згадай. Згадай, як несли журавлі на білих крилах наше літо. Згадай, як сонячні дощі вмивали й траву, і квіти. Згадай, прозорі теплі дні, і той п'янкий щасливий час, коли піснями солов'ї вінчали нас. Вінчали нас. Згадай. Згадай, як на ясній зорі наш чарували скрипок звуки. А білий цвіт, як білий сніг, Нечутно падав нам на руки. Згадай, як ранок тихо згас, Нас розвела далека путь. Згадай мене в останній раз, Згадай і назавжди забудь, забудь.